واشهد ان محمدا عبده وحبيبه ورسوله ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تمسك بسنته واقتدى بهديه الى يوم الدين وبعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله فلنديمت I takojnë vetëm Allahut gjëllëshanuhu Vetëm Allahut ne falëndarojmë dhe vetëm prej ti ndihëm dhe falje kërkojmë Pa që jam shira bekimet dhe lavdatat e Allahut Shofshin për të dërguarin e Allahut Profetin tonë Muhammedin sallallahu aleyhi wasallem Për familjen e ti, shokët e ti dhe për të gjitha ta besimtar musliman Që pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit Pasta i të ndërshëm vlazër besimtar, të ndërshëm vlazër gjematlin, jemi sëtë se bashko me ligëratën e radhes, e cila është e lidhën në ngusht me atë që kemi folur jave në kaluar, me dashurin ndaj Allahut dhe dashurin ndaj të dërguarit e ti, Muhamedit sallallahu aleyhi wasallem. Derisa dashuria ndaj Allahut është e pakontestueshme. Derisa dashuria ndaj Allahut nuk është në pikë pyetje fare tek ne muslimanët, sepse kemi të bëjmë krijuesin e gjithësisë me Allahun xhallashanuh. Dhe çdo krijesë e mençur, çdo krijesë e ndritur e kupton çart se duhet ta don krijuesin më shumë se gjithkënd tjetër. Mirpoh ajo që shpesh herë na shqetëson dhe na preokupon neve a thovall e kemi edhe dashurinë ndaj të dërguarit Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në nivele të lartë. E duam edhe të dërguarin e Allahut më shumë se pasurinë Mashum se familjen ton dhe më shumë se veten ton. Sigurisht, përgjigjet janë të ndryshme. Dhe çdo njeri në veten e tij e ka përgjigjen. Por ajo që shihet tek një pjesë e popullatës, ajo që shihet tek një pjesë e muslimanëve, rezulton se dashuria ndaj të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk është në nivel të lartë, nuk është e kënaqshme. Dhe ku mund ta konstatojmë këtë? Këtë mund ta konstatojmë duke i pa punët e disave, duke i pa fjalët, duke i pa sjelljet e disa muslimanëve. Kur ato sjelljet tona, punët tona, fjalët tona bien në dash me traditën, me rrugën, me sunetin e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam atër duhet a kemë të qartë se nuk e duham sa duhet Resulullahin sallallahu aleyhi wasallem. A i cili e donë Resulullahin sallallahu aleyhi wasallem sa duhet dhe ma shumë se familjen, se pasurin dhe vetën e ti, a i sielet e ti i ka të kontroluara, punët e ti nuk janë të këqia, Fjalët e tij nuk janë të cilat ngacmojnë apo sulmojnë apo etiketojnë të tjerët. Dhe vërtet, gjenerat pas gjenerate ka pas burra dhe gra që e kanë dashur Resulullahin sallallahu alaihi wasallam më shumë se veten, familjen edhe pasurinë e tyre. Por ato gjeneratat e para ishin të veçanta ato generatët e para ishin të daluara në dashurin që kishin ndajt të dërguarit Allahut sallallahu aleyhu a sellem. Dhe ajo që fa nga bën për shtypje është se edhe gratë edhe thmit e donin Resulullahin sallallahu aleyhu a sellem ma shumë se familjarët pasunin e dhe vetën e tyre. Dhe një rast të cili ka lanë gjurmë në historinë e muslimanve, është rasti i një gruaje të devaqme besimtare muslimane, e cila në betejen e uhudit, në luften e uhudit, kishte shumë antar të familjes që mërë njën pjesë, dhe pas përfundimit të betejes, pas përfundimit të luftes, ajo del edhe po interesohet dhe njerëzit, po këthejnë prej betejes, dhe kur për po e shojnë atë gruën, po e ulin koken, sepse po e kanë fështirë mi a publikuar lajimin, se i kish hum disa familjarë. Në këtë betej, kishtë e rashë e hitë baba i sajë. Në këtë betej, kishtë e rashë e hitë vlau i sajë. Në këtë betej, kishtë e rashë e hitë burë i sajë. Edhe tash, kush po e shëfë prej muslimanve këtë gruën, Po i vjen këshmia dhe i dha lajmin, po ndihet këç. Po e gjen veten në pozitë të vështirë, çyshmi ja komunikoi lajmin. Dhe ajo po shikon edhe po humpton. E pastaj po ja komunikojnë lajmin. Se baba ka vdekur, vllau ka vdekur, edhe burri të ka vdekur, janë mbyt kanë rënë shahit. Ajo po thot nuk po pyet për ata. Nuk po interesohem për ata. Po po interesohem për Resulullahin sallallahu alejhi wasallam. Allahu akbar. Po interesohem thotë për të dërguarin e Allahut Muhammedin sallallahu alejhi wasallam. Ai si është? Ai a ka shpëtuar? Si e ka gjendjen? Dhe i thojnë ai është ashtu siç dëshiron ti, është shumë mirë. Thotë më mundsoni që ta shoh me sytë e mi Resulullahin sallallahu alejhi wasallam, a është mirë? A ka shpëtuar mirë? Dhe kur e takon Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe e shef se ai po ec, po fol, edhe po sheh gjendje normale, atëre po gëzohet shumë. Dhe po thot: Kullu musibatan dunaka jalalun ya ja Rasulullah. Çdo fatkësi është e pa rëndësishme. Çdo fatkësi nuk u bën për shtypje në krahsem me ato që mund me të ndodh ti ja rasulullah pra çfarë ndo fatkeqsi apo tragjedi nuk po i bën për shtypje nuk vën dikon fare te kjo grua përveç ruan azat fatkeqësisë me u pas vra me u pas mbyt rasulullah sallallahu alaihi wasallam po ashtu i kanë maltratuar muslimant edhe në kohët e hershme i kanë i njërua muslimanët edhe në kote hershme dhe kanë ushtrua dhun daj muslimanve edhe në kote hershme vetëm se dhuna tash që ushtrua të ndaj muslimanve ma shumë është luft apo dhun medjatike është luft apo dhun psichike ndërsa në të kaluaren kanë ushtrua dhun fizike edhe dhun psichike ndaj muslimanve Zë kur i merrnin me i torturue muslimanët nkoqnat e hershme vërtet vërtet janë raste të dhimbshme që çdo njeri musliman emocionohet çdo njeri musliman e ndjen dhimbjen thellë në zemër se i kanë marrë vllazën i kanë maltretuar edhe i kanë marrë i kanë çar trupat e muslimanëve në dy pjesë. Edhe ja u kanë shkul gjemtur të trupit, ja u kanë hiq gjemtur të trupit. Dhe kanë godhun që nuk goda dhun as ndaj kafshëve në kohën e sotme. Edhe pse vllazën të bëhem i sinqert, edhe t'jemi real, edhe në kohën e sotme jonë vendin ton për momentin, po në vende të tjera të botës po ushtrohet dhunë sistematike ndaj muslimanëve. Edhe në kone, sot me në disa vende të Afrikës edhe të Aziz, digjen muslimantë. Digjen muslimanët, si kur drutë që shdigen në stofë. Dhe na nuk mund të im shelëm sytë para këty në njareve dhe ndodhive. Na nuk mund të ime i, i kaluë këtë rastëve që me thonë, u dha një lajmë se u, u djegen dhetë, apo u dhunun dhe të motra muslimane, apo o masakruun dhe të fmi e kështu mëral. Ne dhe nuk nabojnë shumë për shtypje shifrat, sa nabojnë për shtypje në gjarjet dhe dhimbjet që shkaktoa në zemra tona. Dhe edhe një vlazen pëse në bot, pëse në bot ka njerës ekstrem. Edhe një vlazen pëse në bot në do dhe në pastaj vrasje, edhe shpërthime, edhe sulme kamikazësh ndodhin sepse të tjerët që po ushtrojnë dhun sistematike ndaj muslimanve po përdojnë po për përdojnë njerëz ekstremist po përdojnë kamikaz e që feja islame nuk i përkra ekstremistët asë nuk i përkra kamikazët feja islame nuk i përkra ata që e mbysin vetën e mushin vetën me eksploziv po vlazen Sigurisht, se edhe ju, edhe ne e kemi ma let me fun, kur krejt jemi shëndosh edhe mirë. Mirë po, me po të ta maltretue, apo të ta dhunun nanen, apo motren, apo grun, ose me po të ta varë fmin, ose tuja prej gjymëtyrë të trupit. Qka po ta mërë të imendja? A kishe me qenë i qetë si kur tash që shje? Në këtë moment gjumas. Valaj, nuk kishe me qenë i qetë. Vallahi kishën ndërmarr masa. Hiç mos më bëh kurxë sikur moca ishe mnunë me me gërryth me saj armikun tën. Andaj stop dhunës, edhe stop vrasjeve edhe krimeve ndaj muslimanëve, nëse dëshirojmë që të kemi xenerata të shëndosha, sepse nuk ka hoxh, nuk ka myfti Nuk ka institucion fetar që i nalë njërzin këto raste kur preken djenja të brendshme të muslimanve. Dhe në kohën e sotit na jemi provu e edhe sprovu e me të gjitha sprovat e monshme. Elhamdulillah, veç edhe dy venet e shajta, meka dhe medina endës janë sulmua, se një vend apo një gjami e shajta jo veç, po mundohet, të rënohet, edhe të zhduket prej si përfaqës së dhejët, është fjala për gjamin el Qifutet, diten, e l'aksa me zgjdo l'aksan. Qifutët, po punoj natën edhe ditën, dhe projekte të tyre janë publiket ashtë, ata kanë bo vjedhje në matë madhe në historinë e njërzimit. Në gjithmonë i kritikojmë pushtetarët që po vjedhin, ose i kritikojmë pushtetarët apo ata të cilët uheqin instituciones që po i keshpërdorin fondet dhe po thonë ka bo vjedhje me miliona, që i futët në kohën bashkohore, për i luftës së dytë, e këtej, deri tash, e kam bo vjedhje në matë madhe në histori, që e dimna në historinë e shkryuar, po e vjedhje në mrenat ditës venin e muslimanve, dhe ata s'kanë egzistu farën atë ven, tash ata jenë bo shumic, muslimanët kam betë me tokë pakic, kam betë karsi që i futëve, Po e vjedhin dita ditës, dita ditës po i ndërtojnë kolonit, e pastaj po dalin djeme dhe vojza, që po bojnë sulme kamikazësh. Dhe vërtet, bota e qytetruar, bota e kulturuar, duhet me i ndalë këto, duhet me i ndalë këto se ne ndashtan këto vene i përbalojmë, se si jemi sprovue. Po kur jemi sprovue, para 2-3 viteve, Edhe ne vallahi s kemi zgjedh mjet edhe mënyrave që kemi munofth me u hakmar armikut shekullor armikut të pabes. Edhe ne pasujt i kishum mbyt këtej edhe kishum faru këtej çka kanë qen këtu ata okupatorët shekullor. Po dashti Allahu përfundoi elhamdullah dhe nuk përfundoi do thotë pa vrasje, pa dhunime, pa krime, por ato nuk bën të metën vetëm shifra numri 10000. Po t'merren muslim Edhe populli të vetëdijsohet. Edhe populli të afrohet. Edhe populli të bashkohet. Dhe të jemi të bashkuar dhe të jemi unik, më shumë se kurdo herë deri më tani. Prandaj, një nga shokët e Resulullah sallallahu alaihi wasallam me emrin Khubayb ibn Adi, kur e morën edhe e lidhen pabesimtarët, filluan që ta maltratoin fizikisht, e pastaj fillun edhe ta maltretojnë psikikisht. Dhe i than, ohu bejb, e kishin për gjak, e kishin sakatu, krejt. Dhe fillun ma utal me ta, dhe i than, ohu bejb, a dëshiran që ti të jesh i lirë të familia jote dhe pasunia jote, e në venin të të jetë këtu Muhamedi. Salallahu alaihi wasallam. E ajë, Khubebi radhjallahu anhu, u përgjegjë, thë vallahin, nuk dëshiraj, thë asë një thejrë atje ku është Mohamedit e familja vetë, thë me, me lëndu ata e onet shpetaj. Se ata dëshin me boni kompenzim, dëshin me pasë Mohamedin vend Khubebit, e këta me lirua dhe me ndëshin se këtë po e për anan, këtë ofertë. Tha dhe Allah, jo që nuk duaj me qenë venin tem këtu, e unë me shpetua, po nuk dëshiraj një thejrë ato me lëndu atin ka me hi, e unë me shpetua. Pra anë po i duaj këtë, vetëm edhe një thejrë të mos e thejrë Muhammedin sëllallahu alai vësëllam. Kjo është dashnije madhe. Dhe në këto raste, në këto raste njerimë mundet me bo lëshime, mundet me bo ndo një gafë, mirë po ka pas bura dhe gra të vërteta, që edhe në raset më të fështira, nuk janë dërzuë. Pra ta, kër e kanë pa po gjendjen, kër e kanë pa po situatën e të cilën, ka qenë khubebi njerin nga poetët musliman, i shkrujti disa vargje që vërtet i ka thurë shumë bukur dhe ka thanë, esërët korejshën muslimen, thë me dha bila vazhëlin ila sejjafi, se eluhu heljurdi ke eneke salimun, ولكن نبي فدا من الاثافي ساجابك الا لا سلمت من الردى ويصاب انفه محمد بالرائف اره bruan kurayshet pabesimtar ni musliman icili pa afrik doli para xelatit e pyeten at a do tishte i gnasur qe profetit te jet i flijuar e te shpethosh ajo porgjix kurse se si asëse si nuk dua të shpëtoj nga dënimi, shkatërimi, qoftë edhe vetëm nëse hunda e Muhamedit të përgjakët. Pra ma mirën e fliona, sakrifikona, e hunën në gjakë musmjaqenë Muhamedit sallallahu a.s. Po ashtu, Talha i ben ubejdullah, radhiallahu anhu, ashtu me shashrej Muhamedit sallallahu a.s. në betene u hudit, ka dhe që i silëshin mushrikët idhujtarët a i dilke për para, Dhe me një rast kur njën nga mrapa të deshi të agadas me shpatë Muhammedin sallallahu alai sallam, aje qiti dorën e ti. E dorën ti u sakatos, u lëndu shumë. O prej dorën, e pastaj mas betes rezultoj me paraliz, ju paralizu dorën a krejtë. Mirë po gjithmon ishte krenar, edhe ndijën të një krenarin vetën e ti, që sakrifikoj derdh i pak gjak e dhe paralizoj dorën e ti për me mbrojtë Resulullohin sallallahu alai vësallam. Vërtetë, përtejtë këtojë në raste që muslimanet duhet të marrin sim, që t'i duan djetarët e tyre, që t'i duan prisit e tyre, është fjala kur janë ata të devatshëm, kur janë ata musliman, kur janë ata në rrugën e Allahot subhanahu wa ta'ala. E tash vedvetiu linë pytja, a thu val, cilat janë motivet, cilat janë punët, Që shtojnë dashurinë ndaj të dërguarit Allahut Muhamedit sallallahu alejhi wasallam. Që shtojnë dashurinë ndaj pasimit të sunetit të Muhamedit sallallahu alejhi wasallam. Unë besoj se çdo njerëz prej nesh, këtu çka jemi, po edhe të tjerët që nuk janë këtu. Dhe që janë musliman, kanë dëshirë, këto të sakrifikojnë për fenë së dhamë. Kanë dëshirë këto ta duan dhe të sakrifikojnë për Muhamedit sallallahu alejhi wasallam. Po kanëi herë motori nuk prodhon energji ka njëherë zemrë aty në nuk ka i mantë mjaftu shumë, andaj cilat jenë motivet që eshtojnë këtë dashnit madhe me pas në zemrë atona për Muhammedin sallallahu aleyhi vësallem. Dëgjene ju trit me dhe mendje, aje që mas pak të jashton dashnin, ndaj Allah të ndaj pejga merit, janë këto lukset bashkohore, se shumë kushë, Duke menduë të përfitojnë nga këto e, prodhimet bashkohore, nga këto xhonat elektronike, ata në vend se të përfitojnë, ata kanë humbe dhe kanë dështuar. Zë ju tri duhet ta keni parasysh se nuk mushet zemra me iman, me besim, ndryshe vetëm ashtu siç na ka mësuar Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe punë e parë, motivi i parë, që në është të në dashnin, dhe të dërgurit Allahut, Muhamedi sallallahu a.s. është me të shtuë dashnijan, dhe Allahut gjëllëshanë hu. Me dashtë Allahut gjëllëshanë hu. Dhe me ditë, se është kryu si jëtë, dhe me ditë se krejt jetë a jote është emvarur për ti, dhe me ditë se ti e një hijqë gjë para Allahut gjëllëshanë hu. Ti e shumë i pavlerë, i parënësishëm për Allahot nëse nuk i e besimtarë, nëse nuk i e në rrugën Allahot. E dhe një vlazen se disa, disa e kanë gjendjen edhe ma keqë se sa kafshët. Dhe ditën e gjykimit, ditën e gjykimit kanë qefë dhe i thonë Allahot, o zëtë, bëna dhe neve kafshë. E dojnë vetën kafsh për Allahot. E dini pse? Se kafshët nuk dhënë logarih. Nuk ka gjenet edhe gjenem për kafsh. Edhe kafshët e kanë një logarit të vogël. Kanë medal. Ato kafshët i kanë lëndu, kafsh tira, ja marrin hakun njëna tjetërës. Sa që thotë Resulullahi sallallahu alai sallem, edhe dashi pabrina ka me marrat drejtën hakun prej dashit me brina, se këmë e brina ka lëndu ato ma shumë. Kjo është drejtësia absolute. Po ma si tja adhon haku njën i tjetrit, apo njën a tjetrës kafshet, Allahu gjellëshanu i thët ku një të raba, bëhon i plohën, bëhon i dhe, edhe mos ka gjëhnem për to. E disa, të cilët bartin letra edhe tituj shkencor, akademik, profesora, po doktora, po të njëjshme, ata ditën e gjukimit ka me thonë zotit, o bom si kushtë të kafshet, e të bona plohën, e mos të shijajt, dënimin e gjëhnamit. Anë këtë botë burat më vej, me emën, me autoritet, me titoj, mirë po më botën tjetër, e shohin vetën, sa poshtë kanë qenë, përshkaktë mëzbesimit të tyre që kanë pasë. Andaj pra, dashuria ndaj Allahut, është motivi kryesor, që e shtën dashurin ndaj pejga merit, sallallahu e sellem, sepse dashuria, e pejga merit, sallallahu e sellem, është dashuri përbërse e dashuri sallallahu të. Se Allahu ka than, ajo që kene besuar, bindu një urna vetëmi, bindu një mua, thotë Allahu gjellësha, po bindu një edhe të dërguorit Muhamedi sallallahu alohi. Dhe këto dy bindje janë të kushzuar anjana me tjetëren, këto dy dashuri janë të kushzuar anjana me tjetëren. Nuk kemi kohë dhe mundësi të flasim tash cilat janë punët që shtojnë dashurin dhe Allahu të kë, dhe tjetë një temë vete, herëve tjera. Motivit dytë është njohja, studimi dhe arritja e vyrtyteve të Muhammedit sallallahu a.s. Duhet me i njoft, duhet me i studiue, duhet me i arritja po me i bot preksh me vyrtytet e Muhammedit sallallahu a.s. Dhe duhet me kuptue muslimanët. Se vetëm pamja e Muhamedit sallallahu alei wasallam ka dhënë elemente, ka dhënë shenja se ai ka qenë njeriu i madh. Dhe sa më shumë vllazën që ta duam Muhamedit sallallahu alei wasallam, aq më shumë do ta praktikoim jetën e tij në jetën tonë. Po për ta dashur sa më shumë duhet që ta njohim atë. Dhe në një pjesë të botës Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem etiketohet me emra të ndryshëm. Ju po e shihni se në kohën bashkohore kanë filluar njerëzit edhe të tallen me emrin e dhe autoritetin e tij. Disa e paraqesin Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem si njëri terrorist. Disa e paraqesin si ekstremist. Disa e paraqesin si njëri epsharak, i dhonën mas epshit ndërsa realiteti oj kë okay, ndryshë. Çysh mund të shme i thon se e ka mbjell terrorizmin apo ekstremizmin të dërguarit Allahut, Allahut të Allahut kur Allahu ta demonton në mënyrë decisive duke thënë "Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin". Nuk të dërguam për diçka tjetër, o oh, Muhammed, vetëm shem shir për të gjithë botrat ajo është rahmet është mëshirë, që shkje drejt me thonë terorist, apo ekstremist, apo e pësharak, ajo është mëshirë, ajo i ka mëshirua, jo vetëm njerëzit musliman, që i futë krishter, i dhujtarët e tjirë, ajo i ka mëshirua dhe kafshët, ajo i ka mëshirua dhe kryesat tjera, sa që kur flitet për mrekulit e ti, sallallahu aleyhu aleyhu aleyhu aleyhu aleyhu aleyhu aleyhu aleyhu aleyhu aleyhu aleyhu aleyhu a Edhe mos u hutoni se rasti është i vërtet. Se ju i keni dëgjuar fletë që ka thon kur kanë fol kafshët. Nuk kanë fol kështu në përgjësi këtej kafshët, por raste të rralla ka pas kafshë që kanë fol. Dhe sigurisht që lezioni për the, edhe dëgjani prej hoxhallave ligjëratë ai dini këtu. Po kalim si do ta përmendi se sini kafshët dëshmojn profetsinë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E dëshmojn se është i mëshirshëm. Njëherë një bari duke i rrujt dele të ti, Befas i bjen ujkun dele dhe e kapni dele, edhe ikë, këj bari i lëshohet në basë, e ndjekë, e ndjekë edhe e në zjerë dele në prej gojes ujkot, e shpetan. Edhe ujkot është në gjitët pakmanalt edhe shikanë edhe i thët bariut, pse vrapove kështu masmeje edhe ma hoqë, rizku që i me ka caktu zoti me hangër, të me thonë rizku i ti në akonë qaj e dele. A i për shikanë edhe po hotohet, po habitet, ujku po i flet, edhe, qka po i thët ujku? Po thët, këtë rizkun ton, edhe qështjen ton, mas miri ja o tregan a i që kini në mesin e ju e, a i njerivi drejt, a i profeti që është e jo. Ky barivi shte që i fut, jahodi shte, edhe o shtangë met. Se kishin dëgju jahodit, kishin dëgju se ka orë një pegamer, po, Para se mëordë pranoishin thoshin po ka pejgamber, edhe u mborchin thoshin pejgamberi që vjen është pejneve, pe yahudive. Pe si pe pe e kur erdh në kërpe er yahudive, po erdh prej arabëve, atëra u banën krenaç. U banën inatxhi. Edhe ata njerë se pranojm. Që pe pranojm qoftë se vin prej yahudive, se i kishin paralajmërime në librat e mahershme. Po kur erdh prej jo yahudive, ata nuk e pranon. Dhe kë yahudia çka boni? I mledhi Kopenet i delët, edhe shkojnë në qytet. Edhe tha kuash Muhamedi, edhe shkëjtë Muhamedi sallallahu alejhi wasallam, edhe tha e dëshmoj. E dëshmoj se ti je i dërguari i Allahut, edhe dëshmoj tha se jam musliman, edhe tha ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammeden rasulullah. E dëshmoj se s'ka zot që meriton të adhurohet, me adhurim të drejtë të sinqert përveç Allahut, dhe dëshmoj se ti je i dërguari i Allahut. Shikane tash çfarë ndryshimi. Kafsha Po e dëshmon kafsha e egër. Ujku po e dëshmon për Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem. Qifuti bari po e dëshmon, darë sa sot intelektual jehudi, qifot krishtere të tjerë pomonohen ta injorojnë profecinë Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem. O vllazën e dini pse? Wallahi nuk e njohin. Nuk e njohin. E mos njoha Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem e e e pjell apo e rezulton urrejtje ndaj tij. Valajnë edhe muslimat nuk i njohin Se me njohin që shenë muslimat e vërtet Ata paranesh këshin vrapu me ubo muslimat Andaj Allahus Gjellësha nuhu thët Emlem ja arifu rasule hum Tha hum le hum unkirun Apo mos nuk e njohin të dërguar në vet Pra ndaj e refuzojnë ate Pra duke mos e njohit Muhamedin sallallahu sallem Njerëzit e refuzojnë ate E lusim Allahus Gjellësha nuhu Qëtë nga mundësën neve Të jemi prej atyre të cilët e duam Resulullah sallallahu alejhi wasallam sepse të mirat nga kjo dashni ekskluzivisht kthehen për veten tonë. Përfituesit e par nga kjo dashni që kemi ndaj Resulullah sallallahu alejhi wasallam jemi vetë ne muslimanët. Vet ne përfitojmë nga kjo dashni. Inshallah Allahu na mundson që ta duam atë më shumë se pasurinë, familjen dhe veten tonë.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 wa salatu, wa salamu, alal mebruthi, rahmeten lil'alamin, nebijina Muhammedin, wa ala alihi, wa sahbihi, e gjmajin. Pas taj vlazen, prej motiveve tjera që shtojnë dashnin ndaj Muhammedit, sallallahu a sellem, është edhe njohja e butësis dhe mshires që ka pos ndaj u metit, ndaj muslimanve, ndaj pas arzve të ti. Dhe dihet se dashnija njohja e ma dhe e Muhamedi sallallahu a.s. ka bo që aj të ndryshoj programin në pejgamer që kanë qenë për para pejgamer që kanë qenë për para të gjithë jën lutë për popullin e vetë që t'ju ndimoj zoti sa kanë qenë ata t'u gjallë ndërsa Muhamedi sallallahu a.s. tregon dhe thët se cili pejgamer ka pas doa lutje të pranuar dhe kanë zitu masasaj daje, e ka bodon që mi apranua Allahu gjellëshanuhu. Ndërsa thëtë onë lutjen time, e ka mërujtur për juve, për të bërë shefat në dërmjetësim në ditën e gjykimit. Aja do të jetë dhorata ime për juve, insha Allah, për se cilin prej muslimanve që vdes, ka thonë, laju shrik bilahi shaj a. Për se cilin prej muslimanve që vdes, duke mos i bo shakallat. Pra, kështuat shefatul udhma, që Shqip do të thët ndërmjetësimi i madhë. Pa marë parasysh lojet e gjenahave, apo sasin e gjenahave, sa i ke bo? Vdekë, duke besuar Allahum bindë shumë, edhe pse kime dhjetra apo qindra, dvogla apo të mdha gjenahe, nuk qenë shumë pesh, kime gzue Kimë shijuën ndërmjetësimin shefatin e Muhamedit sallallahu alejhi wasallam. Allahu na mundsof me qen prej aty ne. Dhe motivi i fundit që do ta përmendni për sot, që shtëm dashnin ndaj Muhamedit sallallahu alejhi wasallam është me përmendat të shumë edhe me qut salavat edhe selame. Tjeni pak Ma të kujdessh kur të përmendet emri Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, thuni për ta alayhi salatu wassalam ose thuni alayhi salam ose sallallahu alaihi wasallam ose allahumma salli ala muhammed. Sëti sa kur bisedon me ta, thotë ka thonë Muhamedit, na po menojmë në ai faniri këtu në mesin ton, në ai muhamed këtu që kemi në xhamia apo këtu në lagje. E masani ku po, e thotë thonë një interesantë, po ti apo pejgamberin e ke fjalën po, po thuaj muralehi salatu wassalam. Bir selavate për ta. Dhe kto ta keni parasysh sa më shumë ras salavate ju do të përfitoni. Jo pse ai përfiton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ses qaneu hiç për salavatet tuat edhe të mia. Po ne kemi nevojë se kahom pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kush mund dërgoni salavat, Allahu xhallashanu ati personi, ati muslimanit ja dërgon 10 salavate. Dhe salavatet e Allahut për neve është rahmeti i Allahut mëshira e madhe që ka. Andaj apo i dëm 10 rahmete për një herë po. Thuaj Allahumma salli ala Muhammad Allahu dhëtë mëshira i lëshëm për mbi ty. Andaj bini salavate dhe selame për shëndet në atë të sama shumë në gjdo kodë dhe në gjdo venë e në veçantinë dite në gjumasë, së është dita ma e mire javës. Allahu me sali ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed, këma sali të ala Ibrahime wa ala Ali Ibrahim, inna ka hamidu me gjidë. Vë barik ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed, këma barik të ala Ibrahime wa ala Ali Ibrahim, inna ka hamidu me gjidë. Ibad Allah,